Tervetuloa jälleen Oliks jotain podcastin pariin! Juontajana tänään mies, joka on ajoissa, mutta silti niin myöhässä. Toivotan tervetulleeksi Vermaalia Gromaatti Sanaseppa Jumalan armosta Ari Kohva! Joo, joo, joo, joo, joo, joo, jälleen kerran kiitos vaan, kiitos vaan kiltit lapset ja ennen kaikkea äänimies Timo, tänään olla taas! Spotifyssa todennäköisesti myöhässä, koska toi meidän eilinen lehdistötilaisuus jaksokin tuli niinku vasta seuraavana päivänä. Et mä en tiedä, pitäisikö tässä niinku tämän viikon osalta siirtyä jo siihen, että, että tota, kun mä teen jaksot maanantaista perjantaihin, niin te voitte kuunnella ne tiistaista lauantaihin. Ja sit ensi viikon osalta niin mä aloittaisin jo kenties niin, että mä tekisin sunnuntai-iltana se aina niinku edellisen päivän valmiiksi. Sitten se menis maanantaista, vaan teille ok, että nää tulee niinku tiistaista lauantaihin, en mä sitä tiedä. Tulkaa joku sanoa, on nyt niin väliä, että että tuleeko sinään niinku ikään kuin päivän myöhässä vai, vai olisiko se parempi, että mä menisin sitten niinku itse päivän ajoissa ja sitten te pystytte kuuntelemaan niinku maanantaista perjantai vai onko tiistaistaislauantai niinku ihan yhtä hyvä, onko se mitään väliä. En mä tiedä, että te olette tätä niinku kuuntelemassa tätä showta, niin ehkä sillä on enemmän merkitystä teille. Niin tulkaa sanoa, jos sillä on jotain merkitystä. Jos ei sillä ole jotain merkitystä, niin mä teen sit niin kuin mä itselleni parhaaksi näen. Mutta tota, mitäs me tänään jauhetaan? Eilen meillä oli mun mielestä todella erityisen hyvä jakso ja on tullut paljon posia To, to, pistäkää vaan jakoon liikenteeseen, jos tota, niin tykkäsit eilisestä. Ja, ja näin ollen, ollen niin, to, yritetään jat jatkaa samaa tänään. Puhutaan tänään vähän huijaamisesta, juksaamisesta, jekuttamisesta ja tämmöisestä ihmisten hänäämisestä. Ja, hyvin kuitenkin ouwella kulmalla. Ei lähdetä nyt siihen, niin kuin sen syvempää päätyy hyppimään. Mutta muutaa vähän, vähän tota Yhdestä keskustelusta, niihin mä ajaudun tänään koulussa, missä mä vähän ehkä juksasin ja saattaa olla, että mä jäisin kiinni. Sen lisäksi puhutaan mun synkästä puhelinmyyntihistoriasta. Miten mä tota... Siellä... Toi itseasiassa hauska tarina, tarina, mulla tuli se tänään mieleen. Mä muistin, mistä se tuli. Se liittyy murteisiin, vähän siihen, mitä siinä yritetään hämätä sitä kuulia, sekä sitten... Sitten tota, meillä on tänään uusi ohjelma-osio, jälleen kerran, mitä tänään on kohtalaisen koske, kostea keskiviikko, eli pikkulauntainen myöskin tunnettu, niin mä ajattelin lanseerata tähän keskiviikkoihinkin uuden ohjelmaosioon, niin se piristää samalla meikäläisen, meikäläisen aikataulua, kun on aina semmoisia spesiaaleja eri päiville, niin tota tänään me saadaan nimittäin ensimmäinen mainos, oliko se jotain podcastissa. Ei sillä, että tähän olisi kukaan nyt mitään ostanut, mutta no joo, selitetään se vähän myöhemmin, mutta meillä oli myöskin arvotus eilen Arvotus oli, että mikä on suihkun pahin vihollinen Niin on ihan tasa niinku näin kuiva, että suihkuhävittäjä Mä tiedän, mä tiedän Ystävät, rakkaat, hyvät, mä tiedän kuinka huono Ja näin ollen, niin mä en Joo, Timo, ole hyvä, kiitos Kaksi suihkuhävittäjää meni saunaan Ikävä kyllä kummallakaan ei ollut löylyvettä Oliks jotain? Siinä <laughs> tuli, mutta Timolta Timolta ehkä tähän mennessä yksi parhaita heittoja. Heittoja, tota näin, niin mä tykkään Timon tyylistä, että kuivan rauhallinen tyyli painaa on puujalkoja. Mutta tota, joo, mennään näitä aiheeseen. Tästä on nyt aika paljon puhuttu, mutta mulla oli siis viime viikolla koulusta hiihtoloma. Ja mua ärsytti se, että ne oli pari tämmöistä deadlineja niin heti hiihtoloman päätteeksi laitettu, että periaatteessa pitäisi niin hiihtolomalla tehdä jotain. Kouluhommia. Mikä on mielestä törkeetä, että lomalla niinku joutuu opiskelemaan. Periaatteessa ne niinku... Niinku mä sit toteutuin, niin nyt niinku maanantaina aloin sit myskiä. Mut et niinku periaatteessa vähän semmonen niinku mun mielestä kysealainen kysealainen tilanne. Ja mua ei ihan hirveesti napannut ne työt. Ja sit kun kuitenkin olin himassa, en ollut missään reissussa, niin mulla ei ollut semmoista varsinaista syytä, miksi mä en oon, ois niinku voinut tehdä niitä hyvissä ajoin. Niin mä sit keksin, että mä sanon vaan kaikille, niinku, että joo mä olin ulkomailla tiedät että en mä pystynyt tekemään. Hieman ehkä valkoinen valhi, mutta sanokaa, jos mä oon väärässä. Mulla on täysi oikeus olla lomaviikko ulkomailla. Ja se, että mä en oo, niin ei ole mikään syy, että mä joutuisin sitten tulemaan lomalla vääntämään niitä tehtäviin. Silloin kun opiskelija on lomalla, niin se on lomalla ja kouluasiat on hiljaa. Näin legendan sanoja, sanoja hyväksi käytin, niin pienen tämmöisen valkoisen valheen kerran. No, tänään siis kolessa. Jos mun friendi alko fleksaimia, mitä hän on lähes jokin ulkomaille pari viikon päähän. ja mä sitten paljastin tämän mun kusetuksen. Mä en ollut siis häntä kusettanut, mutta kerroin, että mulla on niinku tämmönen oli tos hän sitten alkoi mä siinä vähän niinku uittamaan, että et mietipä miten kiva kun meikä oikeasti katsoo, hei plus 30 astetta ja aurinkolasit jao, siinä, jao, huulilla, ja on kata siinä ja on joku mojitto siinä huulillaan. Mä mehän nyt siitä, että ei kyllä maistu sitelle, että mä en tykkää noin kuumasta. Et mulle niinku lämpö, niin ei oo koskaan ollut se juttu. Myönnetään valehteli No sit hän jatkoi siinä, että et, hei se sininen vesi siinä, mukavat aallot. Mä oon itse siinä sitten, että näe, ei oo mu juttu, hei. Mä oon enemmän niinku aina haluu vihreän veden kannalla, valehtelin taas. Ja mä oon sellainen, ihminen, että mä en voi niinku luovuttaa mun valheiden kanssa. To on niinku todella huono juttu, koska mä ajaudun niinku harmittaviin tilanteisiin ja vaikeisiin tilanteisiin sen kannalta, mutta... Mutta tota, mun on vaan niinku pakko mennä sit päätyä asti, ja tämä mun Freddy alkoi sit epäillä, että mä valehtelen. Ja hän sitten esitti tämmösen jatkokysymyksen, mistä se kävi ilmi, että, niin, että... se on sun mielestä kiva, et vesi on ihan niinku homeisen näköistä, ja sit kun siellä luin, niin haisee viikon niinku syövälle. Ja mä tosiaan tässä nyt kun vähän päätin, että mä oon ehkä paljastunut, mutta mä jatkoa omalla linjalla. Mä sanoin, että joo joo joo, että et, et, tässä on vähän sama kuin tässä salihommassa, että jos et sä ottanut kuvaa salilta, niin et sä käyny. Niin mulla on vähän sama uimisen kanssa, että jos et sä haise sille vedelle niin vielä viikon jälkeen, niin kävitsee uimassa. Tuli hiljasta. No mä ajattelin, että ennen kuin hän nyt täysin, täysin niin varmistuu siitä, että mä oo niin mä täytyy vähän jatkaa. Mä, niin, et mä en edes niin kuin välitä mistään ulkomaanmatkoista, että lähinnä mun kesäreissyt sijoittuu koleraaltaalle. Mun kaverist teetti, että ni, ni et sä tykkää se, että uimahausut syöpyi jalasta. mut joo, joo, joo. Et, et itse asiassa se yhden kerran, tai hauska tärin, yhden kerran kun mä lähdin ulkomaille, niin, niin jengi ihmetteli, kun mä pakkasin kymmenen uimahausut viikon reissulle. Ja ne ajatteli, että oonko mä niinku ryhtynyt tämmöiseksi muotitietoiseksi, niin kuin hippi-bloggari-muotityypiksi. Muoti, niin, niin tota, mutta ei, se vaan johtuu kato siitä, että ne on kerta käyttäisi, kun se vesi on niin likaista, niin mä käyn uimassa, että ne syöpyy aina jalasta. Että sinä kävisit sille hassusti, kun mä menin siellä yhdelle Nudistirannalle. Tämä oli tosiaan tota, noin, niin Kroatiassa. Niin Meillä sielle Nudiste rannalle ja siinä sitten kuimaan kävelin. Niin se aika paljon pahoja katseita, kun muut oli tietenkin alasti ja mulla oli se niin se aina herättää semmoista pientä närää, Mutta tota Kaikki onneksi paljon, sitten kun mä tulin takaisinpäin sieltä merestä, niin, niin byysat oli syöpnynyt jalasta, niin, niin tota kaikki oli sitten ihan, no, niin, okei okay, hei, näytti isot teukut sieltä, että hei, ok, voit olla täällä. Ja tämän tarina jälkeen, niin meidän keskustelu päättyy koulussa, lähti eri teille ja tota mä uskon ja luotan siihen, en mä jäänyt kiinni valehtelusta. Ote, mä tiedä, jokainen tietenkin voi tehdä omat, omat johtopäätöksensä, mutta mun kanta on se, että et kyl kyllä mä pystyin, pystyin seivaamaan, mä pin mun nahan, nahan niin sanotusti tässä tilanteessa. Mutta päätelkää jokainen tottakai kai niinku, omat johtopäätöksenne. Hyvä seksi on kuin avantouinti. ei se matka, vaan se lopetus. Oliks jotain? Joo, jatketaan, jatketaan ohuesti tällä tota, ihmisten hämäys. Hämäysteemalla. Ja mä olen aikaisemmin tosiaan kertonut, että mä omistan ja kohtalaisen menestyneen myöskin puhelimyyntimenneisyydä. Olen siis agentti numero 666 ja myin erinäköisiä lehtiä eri tavalla sitten hölmistyneille asiakkaille. Ja no hommassa kävisit kuitenkin jossain vaiheessa niin, että mulla tuli vähän semmonen kuivempi pätkä. Meni kaksi, kaksi päivää aika vähän sillä kaupalla ja ilmassa oli suuria masennuksen tunnusmerkkejä. Kun sitten yksi aamu meni duuni ja esimies tuli mulle, että hei tehänpä tämmönen hommaa, että tuota, kuuntele pari meidän toisen toimiston niin huippumyynnin puhelua. Niin jos sieltä tätsitä tähän inspiraatiota tai jotain niinku, niinku vinkkejä, vinkkejä omaan tekemiseen. Mä olisin siinä että no joo tottakai, että jos siitä osota JC:tä kyllä tää niinku alkaa jo ottaa päähän, kuin ei tästä niinku tuhe hevohelkuttiakaan helkuttia toiminnasta ja tota no siitä ei mitään muuta kuin luurit päähän ja sieltä sitten pari puheloa jossa lehtiä laitettiin liikkumaan, kuin veri pussa ja hiihdoi ja tota mä en tiedä mä en sit tiedä <laughs> Ymmärsiks mä mä mä jotenkin väärin vai olen mä niinku vaan niin tyhmä että mä en oikein saanut siitä kuitenkaan mitään silleen niinku irti. Että mä en ehkä ole osannut löytää sieltä mitään semmoisia teknisiä hienouksia tai mitään semmoisia niinku oikeasti jotain niinku oikeita juttuja. Mutta tota yksi juttu mulla sieltä kyllä tarttui, mitä mä ajattelin sitten niinku jatkossa kokeilla. Ja no mallipohjelle tuli siis kuuntelua ja kuunneltua ja sitten pomo tuli, että no tarttukset et mitä tipsejä. Ja mä näin nee, ehkä sieltä nyt yksi aina juttu, juttu, mitä mä voisin kokeilla ja se sitten, et, no niin hyvä, että lähden vaan D. Rohkeasti kokeilee ja mulle jotkut yläfemmat siihen ja tota. Mä sanoin, että no joo. Mä kävensi sen paikallisessa tota tähän noin paikallisessa WC:ssä ja hyppään sitten linjastolle. että onks OK. Et joo joo, et tota vaan aikaa ja sit mennä. Mennään hei kova tykitystä heittimellä tämmäsen niinku champisiä maan. Joo joo joo joo hei. Hei, come on hei, laittaa hei lehteen liikkeelle Mä sitten kävin, meni sinne vessaan ja mä vähän puhaltelin siihen peiliä. Mä olin kuin Eminemi siinä yhdessä kohtauksessa. Tota, siinä sinne sit vähän sama, samalla salaa tota Reena, eli kunnes sitten kohten. No niin nyt mulla on homma sen verran hallussa ja ei mitään kuin mennä siihen liikenteeseen ja menin siihen työpisteelle ja mä lyön automaattisesti puhelin Puhelin tietynkö ne sovellus härveli päälle ja sieltä joku maja vastaa vastaa ja mä sitten siin, että No hyvää huomenta, se on vaan Kohma arska tällä miten no mitenhän se on siellä suunnalla lähtenä käyntiin, onko Onko päässyt tenareilla töihin vai pitikö tota kanaattia kaivaa autotallista, no niin no niin katso tämmöstä kevyttä jerryä siihen ja tota Tota siinähän sit vastasi jotain, että no niin no niin se on se semmonen homma, että, et minulla on tässä pakettia, että ei tule toistumaan suolta Suottavi toki olla, että tulloamista, mistäs minä sen tietäisin, kun emme hennusta ja ole, mutta totta no niin. Suotaiska olla semmottiin hommaa, että laitetaan tästä lehtiä, lehtiä sinne suunnille tulemmaha ja sitten siihen vielä suotan laittaa kaulakorun kaveriks, niin, niin tota... Ja tää tyyppisit otti kolme settiä eri lähtii, meni menaiset, meni kotileisiä ja meni maailma. Kaikista pitkät pätkät, yli pari vuoden, se pari vuoden setit, yli 700 euro kauppa. Yhdellä istumalla, heti ensimmäinen puhelu tai pikku koulutussessio jälkeen. Jumalaute se pomo oli huulipyöreänä, kun mä menin sille kertoa ja telkkarissa luki jälleen kerran. Agentti 666 kauppa. Ja sitten se pomo, mitä mitä sä oikein niinku teit? Mä, mä otin vaan, vaan mallia siitä esimerkistä, oli tälleen nöyrästä, nöyrästä siinä. Mä, mä, mä otin vaan mallia siitä esimerkistä. Sitten se pommi meni oikein niinku tarkistaa ja kysyä, että kuka se olikaan se, kenen puhelun niinku kuuntelit, että et, mitä esimerkiksi se, et niinku löysit. Ja mä sanoin, että äh, se oli se joku kuopiolainen kaveri ja, ja tämä pommi sit vaan, että niinku, aa, aa joo. Se ei kyllä ollut se murre, mikä sieltä niinku oli se pointti vaan, vaan piti oppia joku tekninen jippo, mä en muista mikä se nyt oli, mutta kuitenkin joku tämmönen oikee tekninen hyvä juttu silka oli siinä myyjällä ja, ja näin, mutta. Mun mielestä toi näytti toimivan ihan hyvin. Mä sanoin vaan sille pomolle ja meni jatkaa hommia. Mutta se mitä mä en sille pomolle, niin... Oli se, se, että tää asiakas oli tämmönen liike, Joka kertoi, että hän ottaa niinku aina kun hänelle vaan soitetaan. Että hän oli just katkenut edelliset tilaukset, ja sitten me, meillä oli linjastossa, niin se soitti automaattisesti hänelle. Ja, ja hän sitten vaan sanoi, että joo, totta kai mä otan ne. Kun ne saa johonkin vähennyksiin, kun se menee niinku yritykselle ne lehet, niin, niin tota... Näin, et, et ei se ollut se murre, mikä siitä oli, vaan se oli se, se että hän joka tapauksessa osoittanut ne olisin mä sanonut hänelle mitä tahansa, mutta tota. Että älkää ihmetelkö, jos jatkossa puhelimiet vääntää murretta, niin minä on se, joka sen on toimivaksi aikoinaan todennut, että tota. Tämmönen tarina. No se suottaa olla, että meillä on tässä niin vielä jotain, jotakin juttuja tarjolla, mutta suottaa niin olla, että kannattaa kohta jouduta lopettelemaan tämä kuuntelu, että jäähän nyt jännittämään sitten, että miten tämä tästä etenee. Oliks jotain? Joo, tää uusi ohjelmaosio, mitä mä oon vähän fiilistellyt tässä, tota noin, mä nimittäin ajattelin, mä tykkään ensinnäkin näistä mainoksista ja mä tykkään ite, ite käyttää tätä tämmöistä Ääntä Tervetuloa! City Markettiin. tämmöstä niinku tämmöstä fiilistä. Tämmöstä, miten mä miten voisi voisin tehdä tästä niinku hauska jutun ja piristää omaa viikkoa. Niin musta on kiva, että, että meillä on erinäköisiä ohjelmaosioita eri päiville. Meillä on perjantaille kahden lauseet ja, ja niin poispäin. Niin tota mä ajattelin, että keskiviikosta voitaisiin lanseerata tämmönen, tota, noin, Arin Ostos TV Radio Podcast Audio Mainos Show, missä meikäläinen mainostaa jotain perinteisen mainostyyliin. Ja tota, mä en tiedä. Mä en tiedä miten teillä, mutta mä oon tosi keskinkertainen heittäjä. Ja aivan mä tiedän, että mitä te nyt ajattelitte sieltä, että ei hätää, arske, kyllä susta voi silti tulla vuoden urheilija, mutta se ei ole se pointti edelleenkään. Mutta mä uskon, että mä oon ainoa tämän mun heitto-ongelman kanssa. Mä meinaan, niin, meinaan sitä, että näin niin opiskelijana ajautuu yllättävän usein klassisen birbongin pari. Ja mä oon nyt keksinyt tähän palvelun, mikä Jesaatu, eli vuodossa on siis uusi ohjelma-osio kostean keskiviikon kunniaksi. Joka viikko tässä lähtien mainos, joka tarjo tarjoaa niin kuin vahvasti apua johonkin todelliseen ongelmaan. Joten tässä. Tule ensimmäinen näistä. Vaihdetaan musiikit ja... ...päästään oikeaan fiilikseen. Haluatko mainostaa brändiäsi tässä? No halusit tai et, niin se on kuitenkin laissa kiellettyä, joten... ...ei onnistu. Mutta oliks jotain? Oletko keskinkertaisen huono heittämään? Ei se mitään! Nyt sinullakin on mahdollisuus pärjätä! Niin mölkyssä, kuin birbongissa! Joukkuehenki! Onnistumiseen kannustava ilmapiiri sekä tarttuva iskulause. Siinä kolme pilaria, joiden varaan perustamani Team HRT Academy nojaa. Akatemia, joka tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden voittaa vuoden urheilijapalkinto samalla kun nautit välehtynyttä olutta perinteisestä punaisesta mukista. Sanoi häviämiselle: lopeta kuppiin sylkeminen ja tee itsellesi palvelus. Ja seuraavissa bileissä ota rohkeasti yhteyttä arikohmaa, ja jo ensi kesänä sinäkin voit olla Cideri valas. Niin kauan kun sulla on paikkoja, niin kauan sulla on mahdollisuus. Team HRT! Ja oliks jotain podcast? Nyt jokaisesta itseään kunnioittavasta aalelaarista kautta maan! Kuka sä oot, mikä mä oon ja oliks vielä jotain? No tottahan toki, meillä on neljä uutisotsikkoa, neljä vitsiä klassinen tilanne, joten kiinalaisista uutisista, hyvää iltaa! MM-kisoissa käyneet hiihtäjät tekivät jättipaljastuksen. Vain lasisuolavettä riittää huijava doping-testissä. Se joka jää kiinni on ääliö. <köhön> niin miten meni noin niinkö omasta mielestä? sim simkortit Suomesta naamioitui turistiksi. Joo, siis suomalaisia SIM-kortteja tavattiin Seferin MM-kisoissa turisteiksi naamioituneena. Kortit paljastuivat kun niiden vyölaukusta löydettiin ratsiassa laittomia sukkasandaaleja. Sirkka leivästä ei ollut kansan suosikiksi. Sen sijaan tämä sirkka on suuressa suuresta ja Sirkka Samu, käytännössä klassi. Matkustatko käsimatkatavaroilla? Asiantuntija kertoo, miksi se on hyvä idea ja miksi kaikkien ei kuitenkaan kannata sitä tehdä. Säästä toki lentolippujen hinnassa, mutta jalkatilat ja tarjoilut käsimatkatavaroissa ovat hyvin rajalliset. Real news, fake bitches. Oliks jotain? Joo, joo, ennen kuin mennään viimeiseen elämään suurempaan ajatusmalliin, niin tota vedetään pakolliset jäjät alta pois, eli arvotus. Ja niille, jotka ei tiedä, niin meillä on ollut tapana silloin tällöin vetää aina jaksojen loppuun arvotus, jonka kerron siis nyt, ja sitten siihen vastauksen huomenna. Niin sä jäät niin pohtimaan, ja sitten sun on huomenna pakko tulla kuuntelemaan tää meidän show. Täällä laitin niinku koukutan teitä ihan avoimesti myöskin myönnän sen. että ei ole semmoista niinku juksausta, niin kuin meillä on muuten ollut teemana tässä jaksossa, mutta tota... Arvotus tulee tässä, oletko valmis, ja vaikka et olisikaan, niin se tulee silti, eli nyt se tulee valmiina. Olipa kerran tyyppi. Hän liukastui ja rikkoi vasemman lonkkansa. Mikä oli tyypin ongelma? Ja nyt kun se tätä miettimään, niin mä muistutan sua edelleenkin. Ja me jaksoa, kerro frendeille, perinteiset suusta suuhun mekanismit. Nämä on jo tuttuja, vältetään kuitenkin kontaktia, tai voi ottaa kontaktia, jos kokee semmoista viehätystä siihen. Siihen toiseen ihmiseen, jolle haluat, mahtaa on viihdepläjäyksi jakaa. Mutta nyt vaihdetaan vielä musiikkia ja siirrytään viimeisen elämään suuremman ajatusmallin pariin. Ja sehän tottakai vaatii jinkkua musiikkikappaletta, jonka olen itselläni täällä tiedostoissani nimennyt terapia-musiikiksi. Kuvitellaan, että sä kävelet nyt vaikka Helsingin keskustassa, ihan vaikka siinä kauppakeskus Kampissa. Mutta siellä on sun lisäksi vaan kahdenlaisia ihmisiä. Siellä on ihmisiä, joiden nimensä tiedät. sillä että kun jengiä kävelee vastaan, niin sä tiedät, että toi on Matti ja tuolla menee Tiina. Ja se toinen ihmistyyppi on suositut. Siellä on ihmisiä, joiden nimensä tiedät sekä ihmisiä, jotka on jollain mittarilla suosittuja. Hauskoja, kauniita tai viisaita. Jollain tapaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet suosiota itselleen. Sanotaan vaikka nykytermeillä, että niillä olisi se yli 10 000 seuraajaa. Olis aika jännää. Ja kyllä mä lähtisin. Mieti nyt. Toisaalta ei mitään palaa, mutta ihan kivat maisemat. Vähän niin kuin lentokone-ikkunapaikka. Ei chanssiäkään päästä itse aktuaalisesti lentämään, mutta näkymät on kivat. Että tällainen ajatus. Ja tätähän käytännössä on some. Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Jos sitä näin karulla tavalla ajattelee. Mutta nyt teikäläisen puolesta tähän ajatukseen päätämme tämän jakson. Toivotan hyvää, mikä päivä nyt sitten onkaan, kun kuuntelet. Ja milloin tää nyt ikinä sitten Spotifyin <köhön> Toimesta julkaistaankaan, mutta joka tapauksessa Hyvää illa illanjatkoa, huomenta tai yötä Meikäläisen puolestaan morjens! Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari Kohma, official. Uusi oliksi jotain podcastjakso jokaisena arkipäivänä Eli seuraavan kerran huomenna Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa